وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مشلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَنْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيِّتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَهُ فَيَنْصَتَقِ الْحَدِيثِ في كِتَابُ اللَّهِ وَكِتَابُ الْحَدِّ حَدِّي مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فشر الامور ومحدثاتها فان كل محدثه بلا وكل بلا ضلاله وكل ضلاله في النقص رحماني ورحمتكم الله لله pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan ni'matnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas setiap nikmat, selalu bersabar atas setiap ujian dan selalu beristighfar terhadap setiap kesalahan sebab tiga hal itu adalah lambang kebahagiaan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini Sebagai pertemuan yang berberkah dan membawa kebaikan untuk kita semua Pembahasan pada pagi hari ini Pembahasan sebuah doa yang agung Kandungannya luas dan panjang Untuk menghemat waktu InsyaAllah kita akan Membaca dari riwayat doa ini Kemudian menerangkan dari kandungan-kandungan yang indah yang terdapat di dalamnya dan manfaat-manfaat bernilai dan berharga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala An-Nasai, Ibn Fibban dan selainnya dan hadit ini disahihkan oleh sejumlah ulama' dahulu maupun belakangan dari ulama belakangan yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Bani rahimahullah di sifat Salat nabi dan juga di dalam kitab beliau ta'liqat al-hisan terhadap uh, tertib Sahih Ibn Hibban. dikatakan di dalam riwayatnya An-Ata' Ibn Sa'ib An-Abihi, An-Nahu Shalat bina Ammar ibnu Yasir salatan, fakuja zafihah. Dari Ata ibnu Saib, dari ayahnya, beliau berkata, Ammar bin Yasir radiallahu anhu mengerjakan salat mengimani kami dengan suatu salat. Kemudian beliau meringkas salatnya. Ya. Jadi salatnya tidak terlalu panjang, ringkas. Faqalu lahu ba'd al Maka sebagian dari kaum berkata kepadanya. Laqad khaffafta aw aw Sungguh engkau telah memperingan atau memperingkas dari salat ini. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menjawab, Amaal Dzalika, fakad da'wah tu dihah, bid'awat semahtuhun, min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. adapun solat demikian, saya telah berdoa pada solat itu dengan doa-doa yang telah saya dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya walaupun sholatnya ringkas Tapi Ammar bin Yasir Telah mengharapkan sesuatu yang berharga Di dalam sholat yang ringkas itu Dia telah membaca Doa-doa Yang di dalamnya Dia mengharapkan keaguan Dan nilai pahala sholatnya Ia Dan nah, doa Diterangkan di dalam sebagian riwayat bahawa doa ini dibaca sebelum salam antara tasyahud dan salam Ia. dan penyebutan doa ini memang di dalam buku-buku para ulama meriwayatkan hadis ini dijelaskan doa sebelum salam dan syekh Al bani rahimahullah di dalam sifat surat nabi juga menjelaskannya pada rangkaian doa-doa yang dibaca sebelum salam Maka Ammar walaupun ringkas solatnya Tapi diharapkan solatnya penuh nilai Kerana doa yang agung ini. Dan ini menunjukkan Besarnya kebaikan pada doa ini Yang diharapkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Dan juga kita mengambil pelajaran Bagaimana para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang Sederhana di dalam beribadah Tidak seperti sebagian orang Yang berlebihan Tetapi tidak di atas sunnah Sederhana tapi sesuai dengan sunnah Itu lebih baik daripada Gulu atau berlebihan tetapi Tidak di atas sunnah Maka ketika Mereka mendengar bahwa Ammar bin Yasir telah mengharapkan kebaikan dari doa yang dia berdoa dengannya maka dikatakan pada kelanjutan riwayat falamma qama tabi'a rajulun minal qawm huwa abi gara annahu kana annasuhu fasala wali ad-du'a thumma ja'a fa akhbara bihil qawm kata Abu Sulayb dalam kelanjutan riwayat dari ayahnya dari As-Sa'ib Maka seorang lelaki dari kaum mengikutinya, iaitu, apa berkata lelaki itu adalah ayahku, tetapi beliau menyamarkan dirinya. Beliau menyamarkan dirinya, maksudnya tidak menyebut, dia tidak langsung sebut bahawa saya mengikuti Ammar, tapi dia samarkan dirinya, bahwa dia mengikutinya. Kemudian bertanya sedang ya, itu kadang dilakukan oleh sebagian salah untuk menyembunyikan sebagian amalannya. Kadang dia mengerjakan hanya dia sebut ada orang yang mengikuti. Iya. Maka lelaki itu pun bertanya kepada Ammar tentang doa itu. As-Sa'ib setelah itu datang lalu memberitakan kepada kaum tentang doa yang Ammar dengar. Dari Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. sallam. Apa doanya? Inilah yang akan kita jadikan sebagai kajian pada siang hari ini. Allahumma bi'ilmikal al ghaib wa kudratika alal al khalq ahyini ma'alimtati ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawafani إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغلب وأسألك القصد في الفقر والجنى وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت wa as'aluka lidda an nazar ila wajhika wa shawqa ila liqa'ika fi ghayr fi ghayr darraa mudirratin wala fitnatin mubilla allahumma zayyinna bi zinati al-iman waj'alna lumayan panjang ya doanya baik terjemahan dari doa tersebut saya terjemahkan global dulu kemudian kita bahas kalimat per kalimat dari doa Ya Allah dengan ilmumu tentang yang gaib dan kemampuanmu dalam menciptakan Hidupkanlah saya selama kehidupan itu adalah yang terbaik bagiku Dan wafatkanlah saya selama kematian itu adalah yang terbaik bagiku Ya Allah saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan gaib maupun tampak Dan saya memohon kalimat kebenaran dikala marah maupun riba saya memohon kepadamu sikap pertengahan dalam kefakiran maupun kecukupan. Serta saya memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah sirna dan penyujuk mata yang tak pernah putus. Saya memohon kepadamu rilaf terhadap ketentuan takdir. Dan saya memohon kepadamu kesejukan hidup setelah mati. Dan saya memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang mulia serta saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi hidayah dan selalu mendapat hidayah. Ia. Ini doa yang agung pada setiap kalimatnya pada rangkaian-rangkaiannya Terdapat Kebaikan-kebaikan yang besar Bagi siapa yang memohonnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi ini doa Dibaca Di akhir solat Sebelum salam Yang disebutkan oleh Sejumlah ulama bahawa Salah satu tempat doa itu mustayama Adalah Sebelum salam di akhir salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wal yatakhayyar min ad-du'a ma Hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia kehendaki. Dia memilih dari doa apa yang dia kehendaki. Iya. Maka di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ammar. So, Ammar menghapal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rangkaian doa yang agung. iya tanpa dari rangkaian doa ini ada hal yang dimohon secara pasti dan ada hal yang digantungkan kepada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dan memang demikianlah dibagi oleh para ulama. Imam Ibn Rajab. Ketika menjelaskan hadit ini, beliau menerangkan bahawa hajat yang diminta oleh seorang hamba di dalam doanya, itu terbagi dua. Hajat yang diminta oleh seorang hamba di dalam doa, terbagi dua. Ada hajat yang sifatnya kebaikan murni. Kebaikan yang sudah dipastikan. Seperti dia memohon, Diberi rasa takut kepada Allah Ketaatan, ketakuan Dia memohon surga Dia berlindung dari api neraka eh, Ini hal yang pasti Ya, Kebaikannya sudah jelas Makanya seperti ini Hendaknya dia minta kepada Allah SWT Tanpa ada keraguan Tidak boleh dia gantung Dia berkata Ya Allah berilah saya kalau engkau menghendaki Ya, tapi dia minta secara pasti. Ya, dia minta secara pasti. Misalnya dia berkata, Allahumma kfirli, ya Allah ampunilah saya. Jangan dia berkata, Allahumma kfirli insi'ita. Ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Sebab pengampunan untuk dirinya kebaikan pasti. Jangan dia berkata, Ya Allah kalau engkau berkehendak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walakin liya'zim al-mas'al, walakin liya'zim al-mas'alah, fa Allah la mustakriha lahu." Hendak dia pertegas azimnya. Sebab Allah itu tidak ada yang memaksanya. Iya. Baik. Jadi ini bentuk yang pertama atau haliyat yang pertama yang dimohon oleh hamba. Ada yang sifatnya kebaikan semata. Maka ini dia pertegas, dia pastikan apa yang dia minta. Dan kedua dari hal yang diminta oleh hamba Ada perkara yang dia minta Tapi yang dia minta tersebut Dia belum tahu Apakah menjadi kebaikan untuk dirinya Atau menjadi kejelekan Contoh misalnya Seperti dia minta Diwafatkan Dia minta dihidupkan Dia minta diberi kekayaan Dia minta diberi kefakiran Dia minta diberi Keturunan, dia minta diberi keluarga, tidak. Ya. Ini permohonan-permohonan terkait pada hal-hal mungkin menjadi kebaikan seorang hidup, mungkin hidupnya dengan umurnya yang panjang, dia apa kena fitnah atau dia uh, keluar dari jalan istiqama banyak berbuat dosa, maka di sini kehidupan menjadi tidak baik baginya. Demikian pula kalau kematian dia meninggal misalnya sebelum dia bertobat meninggalnya membuat amalannya terputus ya maka ini bukan menjadi kebaikan untuknya. Demikian pula kekayaan kalau diberi dari kekayaan membuat dia tak kabur membuat dia lupa dan sebagainya maka ini kadang tidak membawa kebaikan ya. Demikian pula anak ya keluarga seperti itu maka hal-hal yang seperti ini yang mungkin dia baik, mungkin dia jelek makanya seperti ini hendaknya seorang itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia memohon kepadanya apa yang dipilihkan baginya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan baginya kerana itu kita diajarkan doa istikhara pada hal hal yang terkandung di dalamnya pilihan kita melakukan solat istikhara di dalam hal tersebut dan di dalam hadit ini dikatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib wa kudratika alal khalq ahini ma'alimtal hayata khairan li wa tawattani ida kanatil wafatu khairan li Ia. ya Allah ya Allah dengan ilmu terhadap yang ghaib dan kemampuannya dalam menciptakan, hidupkanlah saya. Kalau kehidupan itu baik bagiku, kalau engkau ketahui kehidupan itu baik bagiku, bawa perakanlah saya. Kalau engkau ketahui kematian itu adalah baik bagiku, dia sandarkan kepada Syawal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mohon kepada Allah dari ilmunya. Dia maha luas, dia tahu, yang jari. Dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam mencipta Maka ia memohon kepada Allah Kehidupan Kalau memang Allah ketahui kehidupan yang baik untuknya Dia memohon kematian ya, Kalau memang Allah Mengetahui bahawa kematian yang baik untuknya Dan seorang tidak perlu khawatir Dia hidup atau dia mati sepanjang itu adalah hal yang Allah pilihkan dan hal yang baik Maka akan menjadi kebaikan Untuk dirinya akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Ya. Maka di dalam doa ini ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu kepada Amr ini mengandung dua hal sekaligus. Ada permohonan yang dikembalikan, dia minta pilihan kepada Allah, dan ada permohonan yang dia pastikan permohonannya sebab kebaikannya sudah jelas. Kebaikannya sudah jelas. Baik. saya tentang kembali dari awal doa baik kita uh, Apa namanya Bisa memberikan ringkasan-ringkasan manfaat Dari doa ini Di dalam doa dikatakan Allahumma Ya Allah Ini permohonan Seorang bermohon di dalam doanya Dengan menyebut asma'ul husna Ya, itu etika di dalam doa Doa itu ada etikanya Ada sebab-sebab Yang menjadikan doa itu Mustajabah lebih didegarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih pantas untuk diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala banyak sebab di dalam hal tersebut salah satunya adalah kalau dia ketika berdoa dia menggunakan dengan menyebut asma'ul khusna atau di akhir doanya Ia. dia menyebut dari asma'ul khusna dari nama, ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala yamma ha'imba Hai, mana kita tidur ayat? Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wali Allah Asmaul Husna, fadzohu binya milik Allah lah asmaul husna itu." Maka berdoalah kalian dengannya, berdoa lah kalian dengannya. Jadi asmaul husna semuanya dalam milik Allah. Kita berdoa dengannya. Daud Allahumma itu artinya Ya Allah. Artinya, iya. Hanya saja dalam susunan bahasa Arabnya, ketika digabungkan ya Allah menjadi Allahumma ditambah mim di belakangnya, itu ada kehususan laka bersepuluh sisi disebutkan oleh Ibnul Qayyim, menunjukkan keagungan permohonannya ini. Iya, sama kita ya di dalam memohon dan meminta misalnya, karena kita tidak memakai bahasa-bahasa yang paling indah, paling cantiknya di dalam membahasakan. Dan sini dengan laka Allahumma ini terdapat kehususan lafaz Keindahan secara lafaz dari 10 sisi Secara bahasa Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyid Rahimahullah Ia. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Al-Ismul A'bam Al-Ismul A'bam Nama yang terbesar Seluruh asma'ul khusna Yang lainnya kembali kepada Lafzul jalala Allah Ia. Allah artinya Al-Ma'lum Al-Ma'bud Mahabbadan wa ta'ziman wa ijlanan Adalah syiatan yang Diibadahi Disembah Dengan penuh kecintaan Pengagungan dan pembesaran kepadanya Pembesaran kepadanya Pada nama al-ismul-awbam ini Terdapat Ma'na-ma'na ubudiyatul hambaan Pada mana al-ismul-awbam ini Terdapat Ma'na-ma'na Keindahan dan keelauhan Terdapat pada nama Allah ini Al-Ismul Allah Terdapat berbagai kebesaran Dan keagungan Dan dia adalah Nama seperti yang saya katakan tadi Seluruh dari asma'ul khusnah Kandungannya kembali kepada Nama yang agung ini Maka ketika seorang hamba handa beribat Allahumma di depan doanya Ini adalah suatu hal yang agung Suatu hal yang besar Nah, Rasulullah SAW di kebanyakan beliau doa dia yang diajarkan di depannya Allahumma atau Rabbi, ya. Sebab ini dua nama ditambah lagi nama Ar Rahman, ini tiga nama dikatakan oleh para ulama perputaran asmaul khusna, perputaran mana mana asmaul khusna. Maka seorang ketiga dia berdoa dia sebut dari nama Allah khusus Al yang mencocoki doanya. Dia minta pengampunan, ya Allahumma kafirli. Inna ka antal Gofurrahim, ya Allah ampunilah saya. Sungguh yang maha pengampun lagi pah penyayang. Dia sebut dua nama yang lain, Al Gofur, ar Rahim. Sebab ini mencocoki, mencocoki doanya, mencocoki apa yang dia minta. Syaikh Rasulullah mengajarkan doa, Rabbinkirli wa tuba aliyah, inna antal Taubatul Rahim, wahyurabku ampunilah saya, wahyurabku ampunilah saya dan berikan taubat kepadaku. Sungguh kau maha memberi taubat Dan maha merahmati Disebut dua nama Tawwak Ar-Rahim Sebab ini mencocoki permintaannya. Dia mohon ampunan dan mohon Diberi taubat Jadi kita misalnya saya memohon rizki Ya rezumni Ya Allah berikanlah rizki kepadaku Ya Rahman Ya Allah yang maha merahmati Ya Karim Ya, ya Allah yang maha jarmawan Ya Razak Ya maha memberi rizki Jadi disebut dari asma'an khusnah Aku mencocoki doanya Ia. dan ini salah satu, etika seorang itu di dalam berdoa, sehingga doanya lebih dikabulkan. ada etika-etika yang lain, banyak jumlahnya tapi, tidak ada masalah di sempatan rintas ini saya sebutkan, 10 etika dari doa yang mustayabah etika yang pertama ini dengan menyebutkan, asmaul husna yang mencocokkan doa etika yang kedua, adalah dia bersuci. Berdoa dalam keadaan berpahala. Etika yang ketiga adalah ketika dia berdoa Didahului dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Sebagaimana dalam hadis uh, Furqan bin Uday. Kemudian yang keempat hendaknya dia berdoa disertai dengan penyesalan, ya, disertai dengan penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka di kondisi yang seperti itu, ya. Dia akan lebih mulai dirahmati Lebih didekati Lebih didengarkan apa yang dia ucapkan Kemudian yang kelima Dia berdoa di waktu mustajabah Misalnya ketika dia solat Ketika dia sujud Sebelum dia salat Atau antara adzan dan Qamat Atau sepertiga malam terakhir Atau misalnya di hari Jumat Seluruh hari Jumat ya Bagus waktu mustajabah Walaupun yang paling bolehnya di hari Jumat itu antara salat Asar dan salat Maghrib. Antara salat Asar dan salat Maghrib. Maka dicari waktu mustajab berdoa. Kemudian syarat kemudian etika berikutnya yang ke yang keenam adalah khusyuk dia berdoa dengan khusyuk. Iya. Dihadirkan kerendahan hatinya, ya, kesungguhannya di dalam diri, ya. Penghambaannya Kemudian yang ketujuh, dia berdoa dengan berbaik sangka kepada Allah. Ada khusnudan, berbaik sangka. Ya, Sebab ini adalah keberhasilan di dalam segala hal. Seorang berbaik sangka kepada Allah SWT. Termasuk di dalam doa. Ya, Dia berbaik sangka di dalam doa dengan cara, dia meyakini kalau dia berdoa, maka mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah. Kalau yang itu baik untuk dirinya. Dan mungkin dia berdoa, Allah pandang doa itu tidak bagus untuk dirinya. Dia diganti lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya. Dan yang ketiga, kalau dia berdoa, tidak dikabulkan atau tidak diberikan di dunia, mungkin Allah telah siapkan untuknya pahala di akhirat, di belakang doanya. Sebab dia adalah ibadah. Maka di kondisi apapun seorang berdoa, pasti kebaikan. Dan dia pasti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. baru seorang berdoa berkata saya sudah berdoa berdoa-berdoa tapi tidak dikabulkan itu namanya berjelek sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke uh, yang ke delapan yang ke delapan adalah wahimnu putin iya dari etika seorang yang dikabulkan doanya dia menjaga dari kehalalan makanan yang dia makan kehalalan makanan yang dia makan iya iaitu seorang lelaki melakukan perjalanan dia tadahkan tangannya ke langit ya. kemudian rambutnya autan out penuh debu dia berkata ya Rabbi ya Rabbi tapi tidak dikabulkan doanya kerana makanannya dari hal yang diharamkan minumannya dari hal yang diharamkan pakaiannya pun demikian bagaimana mungkin dikabulkan untuknya ya. kemudian yang kesembilan dan ketentuan doa yang mustajab dia tidak berdoa dengan doa ma'asiat dia berdoa dengan doa ma'asian Kemudian ke sepuluh Dia memohon dengan ilhah Dengan penuh kesungguhan Iya Sangat berharap dikabulkan doanya Kepada Rabnya Nah ini secara ringkas Sepuluh ketentuan bagaimana doa itu Menjadi doa yang mustayabah Baik Jadi dikatakan di awal doa Allahumma bi'ilnikal raih Ya Allah dengan ilmu terhadap yang gaib. Terdapat pengakuan seorang hamba akan keluasan ilmu Allah. Ya. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa seorang mukmin. Dia mengetahui bahawa Allah melihat segala yang dia lakukan. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Asal anta tarahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asal tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Barangkali kalian itu benci sesuatu tapi itu adalah yang terbaik bagi kalian. Dan bagi barangkali kalian cinta sesuatu padahal itu adalah kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamun tumla ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Iya. Karena itu kalau seseorang menyandarkannya kepada ilmu Allah, maka pasti dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan yang terbaik. Dan terdapat penyataan adanya hal-hal yang gaib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian kelanjutan doa wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmu-Mu terhadap yang gaib dan kemampuan-Mu di dalam mencipta. Jadi, ya, mohon kepada Allah sebab dialah Allah yang menafsirkan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Jika arad amra inama qauluna ida aradna hayal an nakuna ku lahu kun fayakun ucapan kami kalau kami menghendaki sesuatu kami hanya berkata kepadanya kun terjadilah maka terjadilah hal tersebut ya yang ada ilmu-Nya terhadap yang gaib dan kemampuanmu di dalam menciptakan akhrini hidupkanlah saya malin Ma tal hayata khairan li sepanjang kamu mengetahui kehidupan itu adalah yang terbaik untuk diriku iya ma'alim talhayata khairan li kalau engkau mengetahui bahwa kehidupan yang terbaik untuk diriku watawafsani watawafsani iba'alim talwafata khairan li dan wafatkanlah saya jika engkau mengetahui bahwa kematian adalah yang terbaik untukku iya baik disini di dalam doa ini dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dipilihkan untuk dirinya. Dia tetap hidup atau dia wafatnya. Sebab Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya nah, SAW, di dalam hal tersebut. Benar. Lu telah danjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yataya la yatamanna yamna ahadul bunyad limurul manzalah bi. Apabila la budan jika anda lalulintas di jalan raya, anda boleh berdoa kepada Allah. Jika anda berada di dalam kereta, anda boleh berdoa kepada Allah. Jika anda berada di dalam kereta, anda boleh berdoa kepada Allah. Jika anda berada di dalam kereta, anda boleh berdoa berdoa kepada Allah. Jika di dalam kereta, anda boleh berdoa Ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupan itu, kalau engkau mengetahui kehidupan yang terbaik bagiku. Dan wafatkanlah saya jika engkau mengetahui bahawa wafat itu adalah yang terbaik untukku. Itu rakyat Bukhari muslim ya. Di rakyat Al-Bukhari dikatakan, فَإِنَّ مُحْجِنًا فَلَأَنَّهُ أَيَسْدَىٰ وَإِنَّ مُسِيًا فَلَأَنَّهُ أَيَسْتَعْتِبِ Kenapa anda boleh dia pilih, Ya Allah, wafatkanlah saya misalnya. Atau dia berkata, ya Allah hidupkanlah saya. Ia. Ya. Tapi dia sandarkan ya Allah wafatkanlah saya. Kalau itu yang terbaik untukku, hidupkanlah saya. Kalau yang terbaik untukku. Ia. Ya. Kenapa? Kerana kalau dia, misalnya berbuat baik dengan kehidupan, barangkali makin bertambah kebaikannya. Ia. Ya. Kalau dia berbuat jahat, orang yang berlaku jahat barangkali dengan kehidupan dia akan memeriksi dirinya memperbaiki dirinya dengan tambahan kehidupan tersebut maka seorang hendaknya dikembalikan kepada pilihan Allah belum tentu kematian yang terbaik untuknya mungkin saja kehidupan akan lebih baik baginya terlebih dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya ayun nasi khair manusia mana yang paling baik kata dia mantalah umruhu Wahsuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ketika belas kita ulang ayat mana syiar. Manusia mana yang paling jelek? Kata dua mantalak umurhu, wahsaa amaluhu. Adalah siapa yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Tapi jelek amalannya. Ia. Dan juga di dalam sebuah hadis Diriwayatkan oleh meluwa Mahomed. Ya Hadits ada kelima hadits dia ya, dalam syaratnya hanya saya yang mentahkin wa Muhammad mengatakan haditsnya dikuatkan dari jalur yang lain. Maka itu adalah hadits yang bisa dipakai sebagai dasar. Bahawa ada tiga orang masuk Islam, ada tiga orang masuk Islam. Ia, ya. dari berada diketahui keadaannya oleh Sahadat Khalid ibn Ubaidinlah tiga orang ini. Maka suatu hari nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus putusan untuk berangkat berperang. Satu orang dari mereka itu berterang Kemudian mati syahid Kemudian setelah itu Nabi utus lagi Utusan dengan lainnya Orang yang kedua keluar Bersama utusan itu mati juga Ikut mati syahid Ada pun orang yang ketiga ia Matinya di atas tempat tidur Meninggal juga Tapi bukan mati syahid di medan pertempuran Tapi mati di atas tempat tidur Maka Talha yang tahu tiga orang ini Suatu hari dia melihat tiga orang ini dalam mimpinya Iya Ternyata tiga orang ini dalam mimpinya Beliau melihatnya Tiga orang ini berada di sorga Ternyata orang yang wafat di atas tempat tidurnya Dilihat paling depannya Memimpin mereka Iya Dan orang yang paling Apa namanya uh, Terakhir mati syahid Itu yang setelahnya Kemudian, barulah datang urutan yang ketiga. Maka, setelah itu, melihat mimpi ini, Talha datang kepada Nabi SAW. Kata Talha, ya Rasulullah, saya menganggap adik mimpiku -mimpi ini. Dia merasa mengingkari, kok bisa? Orang yang mati di atas tempat tidur ini, memimpin di betah. Ya. Kata Nabi SAW, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Tidak ada yang lebih baik di sisi Allah mukmin yang amar islam dengan tasdiqih dan tadbidih dan tahlidih". Ibada yang lebih baik dari seorang muslim di sisi Allah dari seorang mukmin yang di dalam keislaman itu umurnya makmur dengan bertasdiq, bertakbir dan bertahdid. Jadi ya, riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi bertanya kepada Thalhah Bukan orang yang meninggal terakhir ini Di atas tempat tidurnya Bukankah dia masih hidup setelah kawan-kawannya meninggal Masih hidup satu tahun lagi Maka mereka menjawab iya Bukankah dia mendapatkan Ramadan Sehingga berpuasa iya Bukankah dia sholat dan sholat begini Di dalam setahun Sejumlah sumut benar ya. Maka Nabi sebutkan Antara keduanya antara, antara orang yang meninggal di atas tempat tidur ini Dan apa Yang sebelumnya itu antara langit dan bumi Rupanya panjangnya umur orang ini ya, Itulah yang menjadi sebab Dia ada dari amalan yang mengalahkan Dua kawannya yang meninggal Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka hasaran tidak mengetahui Dari umur yang Allah berikan Mungkin di belakangnya banyak kebaikan untuknya Banyak kebaikan Untuknya Kerana itu sebagian dari as-salam Ya rahimahumullahu ta'ala ada yang sudah masuk di umur yang sangat sudah sudah sangat tua Maka dikatakan kepadanya Tidakkah engkau ingin meninggal saya? Ya, katanya tidak Usia muda dan kejelekan sudah berlalu Maksudnya di usia mudanya dia banyak berbuat jelek Dan sekarang dia di usia tuanya dia baru sadar Dan banyak amalan kebaikan yang dia lakukan Maka saya lebih senang sekarang di usia tua saya ya, Dia senang dipanjangkan umurnya kalau dia duduk, dia baca Alhamdulillah. Ya. Kalau dia berdiri, dia membaca Alhamdulillah. Dirinya. Dan sebagian ulama yang lain lagi, dikatakan kepadanya, kenapa engkau cinta lebih panjang hidupmu? Ya katanya, dia menjawab, saya cinta untuk banyak menangis terhadap dosa-dosaku. Untuk banyak menangis terhadap dosa-dosaku. Dan ketiga, Yazid al raqashi rahimahullah ta'ala mendekati ajalnya, beliau berkata kepada dirinya, wahai Yazid, siapa lagi yang akan melakukan solat untuk dirimu nanti? Siapa lagi yang akan berpuasa? Maksudnya sebegini dia hidup dia perbanyak solat puasa dengan harap, dengan harapan dia memperbanyak amalannya. Dia berkata kepada dirinya, wahai Yazid, siapa lagi yang akan bertobat untukmu dari dosa-dosa yang telah berlalu? Ia. Makanya maka jadikilah dari umur Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu dari tambahan umur itu belum tentu. Bahawa tambahan umur itu menjadi kejelekan untuknya. Mungkin saja ada hal-hal yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan baginya. Ya, demikian pula kematian. Ya, kematian Allah Tirikan untuk dirinya. Ya, Allah Tirikan untuk dirinya. Ya, itu mungkin banyak cikmaya, banyak kebaikan di belakangnya, banyak kebaikan di belakangnya. Kerana itu banyak dari asalat as dahulu mereka berangan-angan berharap diberi kematian oleh Allah. Iya. Itu ketika Khalid bin yang membuat mereka memohon diberi kematian ada banyak sebab. Di antara sebabnya yang pertama mereka itu berbaik sangka akan berjumpa dengan Allah. Iya. Dia berbaik sangka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khusnudzon ini berbaik sangka berjumpa dengan Allah itu adalah suatu hal yang sangat indah kemudian sebab yang kedua ada yang mengharap kematian kerana dia rindu ingin berjumpa dengan Allah kerinduannya ingin berjumpa dengan Allah jadi masalah kerinduan ingin berjumpa dengan Allah ada pembahasan khususnya nanti ya ada pembahasan khususnya dan bagi mereka yang memang percaya diri ya kalau dia meninggal berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, kadang mereka apa namanya Uh, baik sejumlah saya pindah ke sana ya, yang ketiga ada yang mengharapkan kematian kerana dia ingin menghindari fitnah mungkin di bisa itu terjadi fitnah ya terjadi fitnah maka ada hal yang dikhawatirkan dalam agamanya maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diwafatkan memohon kepada Allah supaya diwafatkan kerana itu disebutkan dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha Isteri Nabi s.a.w. Ia. Pertama datang kepada Zainab bintu Jahj, pemberian dari Umar bin Khattab. Kerana istri-istri Nabi itu diberikan pemberian oleh negara. Diberikan pemberian oleh Umar ibn Khattab anhu. Maka begitu pemberian Umar datang kepada Zainab. Zainab menganggap pemberian itu sangat banyak. Ia. Dan dia khawatir mengfitnah dirinya. Maka Zainab pun berdoa kepada Allah Allahumma la yudrikni ata'u Ata'u li umar ba'daha Dia berdoa, Ya Allah Jangan sampai ada lagi Pemberian umar yang sampai kepada aku sekelah ini Yang sampai kepada itu sekelah ini Maka Zainab r.a meninggal Sebelum pemberian umar yang kedua datang Sebelum pemberian umar yang kedua datang Ia. Maka kadang ada dari sebagian asalat as yang seperti itu, memohon kepada Allah kerana untuk wafat, kerana menghindari fitnah, menghindari fitnah. Dan nah sebenarnya dari asalat as ada hal yang sebagian orang menakjubkan. Ia sebagian orang menakjubkan di mana amalannya ketika dia pandang dia sudah berbaik sangka kepada Allah, Ya amalannya uh, mendekatkannya kepada rohnya. Ia. Ada seorang budak yang dulu Dia adalah budak yang sangat salih ya, Dibeli Oleh seorang yang ahli ibadah Maka budak ini Setelah dibeli, dia berjalan Kemudian dia singgah ke masjid Dia berkata kepada tuannya yang baru Masih ada sesuatu yang kamu perlukan dari saya ya. Sekarang akan dia ingin berpisah Dari tuannya ya. Maka budak itu pun masuk ke masjid Kemudian berdoa kepada Allah Dan meninggal pada saat apa namanya, dia berada di dalam masjid nah dan disebutkan juga dari sebagian ahli ibadah yang diketahui dari amalan solehnya oleh manusia dan dia sangat tidak suka ada amalan solehnya yang diketahui maka dia mohon kepada Allah ya Allah ya wafatkanlah saya, anginlah saya ke sisimu, saya rindu berjumpa denganmu, maka ia pun di hari esok sudah diantar ke kuburan nah, maka ada sebagian dari Orang-orang yang salih berharap seperti itu matian, kerana ada sebab-sebab tertentu, ya, ada sebab-sebab tertentu di dalam hal tersebut. Maka cerawan ular itu ayat abu yang diajarkan oleh Nabi, saw, alaihi wasallam ya, kepada Amr ibnu Yasir. Allahumma bi ghaib wa bi wa wa wa qudratika ala al qalb. Ah ini. Ma'lumtal al hayata khairan li wa tawakkal idha alimta al hayata ila ila limta al wafata khairan li Iha. ya allah majja ya allah dengan ilmu terhadap yang gaib dan kemampuanmu di dalam mencipta hidupkanlah saya jika engkau mengetahui kehidupan itu yang terbaik bagiku Dan wafatkanlah saya Jika engkau mengetahui Kematian adalah yang terbaik bagiku Nah Baik Jadi doa yang agung Terdapat di dalamnya Kandungan yang indah Seorang mengembalikan Pilihan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di kelanjutan doa دكتوران، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والجلد. هذه ثلاثة. يا الله، دع شبر مهتمك بدمه، رأى Dalam gaib maupun syahada Dan saya memohon Kepadamu kalimat kebenaran Dalam keadaan marah Maupun dalam keadaan ribau Dan saya memohon Kepadamu Sikap pertengahan Dalam kefakiran Maupun kecukupan Ini tiga hal ya Ia. Tiga hal yang pertama memohon rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua memohon kalimat kebenaran. Kemudian yang ketiga memohon sikap pertengahan. Ya, memohon sikap pertengahan. Dan ini tiga hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain. Telah disebutkan di dalam hadis lain sebagai tiga Amalan yang menyelamatkan. Rasulullah bersabda, "Tiga مهلكات dan tiga منجيات." Ada tiga perkara yang membinasakan. Ada tiga perkara yang menyelamatkan. Apa tiga perkara yang membinasakan? Kata beliau, "Tiga مهلكات, shuhul nifaq." Yang pertama adalah kekikiran yang kita alami. Kekeyikan yang dita, ditaati. Dia merasa pada dirinya ada kekeyikan uh, sulit untuk memberi lebih cenderung menahan tetapi dia biarkan. Itu namanya ditaati. Yang kedua, lawan bertabat. Hawa rasul yang dia Karena jiwanya mengarahkan dia kepada sesuatu kepada syahwat. Ya, tapi dia perturutkan. Dia ikuti, tidak dia lawan. Kemudian yang ketiga daripada menghancurkan. Wa ijabul mar'i binafsihi Seorang yang bangga terhadap dirinya Ini tiga yang membinasakan Kemudian kita akan beri yang Ada tiga yang menyelamatkan Yang pertama khasyiatullahi Fis sirri wal alamiya Takut kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan Yang kedua wal qasda fil fakri wal gina Pertengahan di dalam kefakiran dan kecukupan Yang ketiga wal adla' Tapi, waladu, di dalamnya wariba. Kadi,an saad diamara, mahu wariba. Ini, jadi ini konteks lain dalam hadis. Sama di dalam hadis ammar disebutkan tiga hal yang dimohon. Ia dalam hadis ammar dan di hadis lain ini disebutkan tiga perkara ini sebagai pembelaman hal-hal yang menyelamatkan. Maka subhanallah betapa indahnya syariat itu ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dia hadirkan dari keagungan doa ini ini tiga perkara dari hal yang menyelamatkannya sebab penyelamatan untuk dirinya ya yang pertama adalah as'aluka khasyyataka fil wal syahadah ya Allah saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu ya di kala gaib maupun di dalam terang-terangan, iya. Hilfidi pada saat dia itu di bawah saling ciciti di dalam rahasia, tidak dia menghadiri di situ, hanya dia sendiri, tidak ada orang lain, tapi dia tetap takut kepada Allah. Demikian pula, ketika dihadiri oleh orang lain, tanpa bagi manusia, dia juga tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iya. Maka khasyia ini pada saat rahasia maupun dihadiri oleh orang dalam keadaan bahir maupun batin dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah haliyat abu hal yang sangat besar kerugannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan penduduk sorga itu Salah satu sifat mereka Man khasyia ar-rahmana bil-ghaibi وَجَاءَ بِقَلْبِ مُلِيبًا siapa yang takut kepada Ar-Rahman dikala gaib, kala dia sendiri tidak ada menyaksikan dan dia datang dengan hati yang selalu bertobat Ia. selalu bertobat Jawa Allah SWT berfirman إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْدِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأْجِرٌ كَبِيرٌ sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya dikala, dikala gaib, dikala sendiri Ia. tidak ada menyaksikannya maka untuk pengampunan dan pahala yang sangat besar. Bayangkan, disebutkan bagaimana semapa-apa? Sebab, sebab pengampunan dan sebab pahala yang sangat besar untuk seorang hamba. Ya, dan salah satu dari tujuh golongan yang ditunjungi oleh teduh Arsh Allah pada hari kiamat, ya, adalah warojun dzakarlallaha khalian fa qabat aina, suara malaikat yang Melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri Maka berlinanglah air matanya Berlinanglah air matanya Ia Maka rasa takut ini adalah hal yang sangat indah Suatu ibadah yang sangat agung Wahiban khafa maqama rabbihi jannatan Bagi siapa yang takut Kepada kedudukan Rabbinya Dia akan mendapatkan dua sorga Dia akan mendapatkan dua sorga Ia Baik dan rasa takut ini Dikatakan dia memohon rasa takut kepada Allah Di segala keadaan ya, Kerana kadang sebagian orang Dia terlihat takut Kalau ada manusia yang menyaksikannya Gitu dengan manusia lain Tapi kalau dia sendiri ya, Tidak muncul dari rasa takut tersebut Dan ini adalah hal yang berbahaya Pada diri seorang hamba Baik Di dalam tafsir ayat Di surah As-Sajadah Tata jawabah junubuhum anil mawajib Ya du'ona Rabbahun Seterusnya, keulian disebutkan Fala ta'lamu nasur Ma'ukhfialamu minqurati ayat Disebutkan dari ketatau Orang-orang beriman Di malam hari dia berdiri Tulang rusuknya jauh dari tempat tidurnya dia melakukan sholat Maka dikatakan Seorang jiwa tidak mengetahui Apa yang disembunyikan untuknya Dari kurrati a'yu Ya dari sorga yang penuh dengan kerikmatan Menyujukkan matanya Ya menyujukkan matanya Kata sebagian as-salat Dia sembunyikan amalannya di malam hari dengan berkata sholat Mata Allah subhanahu wa ta'ala Berikan untuknya sorga Balasan Yang disembunyikan terhadapnya Ternyata balasannya Sangat besar sekali untuk dirinya iya. Sangat besar untuk dirinya Maka Seorang yang baik itu Adalah seorang yang Ketika dia Dihadir oleh orang lain Dia memperbaiki ibadahnya Ketika dia sendiri juga Dia memperbaiki ibadahnya Sama keadaannya Sama kondisinya iya. Dan semuanya adalah hal yang menunjukkan rasa takutnya Rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berpenjagaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang penting saya ingatkan di sini Tetapi rasa takut adalah ibadah yang agul Rasa takut itu muncul disebabkan oleh beberapa sebab Di antara sebab yang memunculkan rasa takut adalah kekuatan iman seseorang akan janji Allah subhanahu wa ta'ala dan ancamannya apabila berbuat maksiat janji Allah kebaikan kalau meninggalkan maksiat dan ancaman apabila berbuat maksiat iya kapan semakin kuat keinginanannya akan hal tersebut maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua dari hal yang menumbuhkan rasa takutnya adalah Pengetahuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintah Ia. Maka semakin dia mengenal kebesaran Allah Mengenal asma'ul husna Mengenal sifat-sifat Allah Mengenal betapa kerasnya siksaan Allah Ia. Mengenal bagaimana kekuatan Allah, kekuasaan Allah Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bila menetapkan sesuatu tidak ada yang mampu menelaknya Tidak ada yang mampu menelaknya Ya, maka dia akan memberikan kepada seorang hamba rasa takut yang dahsyat. Rasa takut yang besar. Ya. Kemudian dari hal yang munculkan rasa takut adalah quwwatul muraqabah. Ya. Kekuatan ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini derajat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-hisab, beliau berkata, "Tabudallaha thamma satara." Ailma takut melihatnya, ailmu ia rata. Alif Sama itu adalah untuk beribadat kepada Allah. Kita akan anda melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka tetapilah Allah melihatmu. Dua tingkatan dalam beribadat. Ya. Dia beribadah sejauh yang melihat Allah. Ia derajat tinggi. Orang yang sampai ke sana itu hanya orang-orang yang punya pengetahuan tentang Allah. Sebagai kuat pengetahuannya tentang Allah, pembesarannya kepada Rabbnya. Maka pasti ia bisa diberanggap tersebut Kalau dia tak mampu seperti itu Ada tingkatan di bawahnya. Ia Dia merasa diawasi oleh Allah Allah melihat apa yang dia kerjakan Melihat segara gerak-geriknya Dan ini dari sebab yang kuat Yang menumbuhkan rasa takutnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia Maka seorang hamba, hamba yang terbaiki dengan rasa takutnya Kepada Rabbnya. Dan latih dirinya dengan hal tersebut, kemudian banyak dia membaca tentang tentang apa namanya balasan, membaca tentang kematian, tentang apa namanya tentang merasa, ya. tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, agar supaya muncul rasa takut itu di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, hal yang diminta walaupun tidak hak, fil qabul wa Ya Kata di kelanjutan doa dikatakan, "Wahai bapa hakki, fil ghatap aur dan kalimat tabularat pada saat marah dan riba. Yang ini juga penyelamat yang lain dan rangkaian doa yang agung di dalam hadis Ammar bin Yasirin. Ini perkara yang sangat sulit dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang yang ketiga dia marah dia bisa berucap kalimat ke kebenaran dia bisa menguasai dirinya Ia. Allah firman وَإِذَا مَا غَضِبُ قُبْ يَنْفِرُونَ mereka ini apabila mereka marah maka mereka memaafkan Ini menunjukkan bahwa dia ma'amku menguasai dirinya iya terima kasih dalam hadith Bukhari dan Muslim Rasulullah ya, berkata ma'isah syedidu di sara'ah Inna Mashadihu, aladhi yamilik urusnya inda alghabab. Bukannya orang yang keras itu, bukannya orang yang kuat itu, orang yang tidak pernah dikalahkan dalam bergurau. Iya. Kalau kita pandangan umum ya, orang nak pernah dikalah bergurau, itu dia kuat. Tapi nabi berkata bukannya orang yang kuat. Ya. Orang yang kuat itu adalah beliau, aladhi yamilik urusnya inda alghabab. Adalah orang yang mampu menguasai diri dia. Ketiga dia marah. Ia. Ketiga dia marah. Apalagi kalau dia adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya. Tapi dia mampu menahannya. Itu lebih tinggi lagi terajatnya. Seorang kadang dia marah, tapi dia tidak mampu membalas, tidak mampu melampiaskan. Ia marahnya. Mau bikin apa lagi? Kecuali sabar sendiri. Kan tapi ada orang. Dia mampu melampiaskan marahnya. Tapi dia menahannya. Nah, maka ini derajat lebih tinggi lagi. Derajat yang lebih tinggi lagi. Iya. Maka kalimat kebenaran dimohon kepada Allah sebab berucap kebenaran itu adalah hal yang indah. Iya. Dia dari masuk di dalam tutur kata yang indah yang diperintah dalam Al-Qur'an waqulil ma husna. Berucaplah kepada manusia yang terbaik. Dan dia masuk di dalam qawlan sadira, sadira Berucaplah ucapan yang lurus Dan dia masuk ke dalam Amar ma'ruf nahi mungka Ia. Berucap Al-Haqqini Maka pada saat dia marah maupun dia Ridho sering bang di sisinya Dia tetap berucap Iya Dengan kebenaran Berucap dengan hal yang baik Berucap dengan hal yang baik Iya Maka ini doa Ya, terkandung di dalam Rangkaiannya permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya seseorang itu diberikan keadilan di segala keadaan, menimban dengan benar di segala keadaan. Ya, sebagaimana kalau dia marah, jangan sampai kemarahannya membuat dia keluar dari keadilan, membuat dia keluar dari keadilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan pada sebagian sahabat. Ya sahabat ini berkata kepada Nabi Aus bin Ya Rasulullah berwasiatlah kepadaku kata Nabi jangan kamu marah ya. Terus dia berkata lagi Aus bin wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah kata Nabi jangan kamu marah jangan kamu marah Terus dia minta nasihat dan Nabi hanya berkata jangan kamu marah Kerana di dalam rangkaian wasiat ini terdapat manfaat-manfaat yang sangat besar ya. seorang ketiga Luar dari kemarahan, maka dia akan berada di atas keadilan di atas keadilan, dan inilah yang membuat dia berucap kebenaran dimanapun, dia berada kemudian yang ketiga dari Tunggul di dalam rangkaian hadis yang diminta oleh Ammar, disinu wal qasda til fakri wal gimana, dan pertengahan eh. pada kefakiran dan kecukupan Ya, dan ini keadaan Rasulullah SAW beli pertengahan di kefakiran dan ada kecukupan ya. sebab beliau kadang di sebagian hari-hari beliau pernah dua bulan tungkol kompornya tidak pernah nak menyala di rumah-rumah beliau tapi beliau juga ya, disebutkan dalam sejumlah riwayat makan daging dan beliau juga memakai bagian yang bagus menyambut tamu-tamu ya. maka ada hal yang uh, beliau di dalam hal ini mencontohkan sikap pertengahan dalam kepakiran dan aman dan kecukupan. Ia, semata umumnya di dalam syariat kita, sikap pertengahan itu adalah hal yang dituntut. Kita dilarang ekstrim di dalam berlebihan. Ia, apakah itu di dalam kepakiran, di dalam kecukupan, di dalam berpakaian di dalam makanan, di dalam penghalalan dan pengharaman, di dalam jihad dan sebagainya. Ya. kita diperintah untuk pertahanan. Allah berfirman, "Wa la taj'al yadaka majlulata ila urquika, wa la tadfutha kullal bash. Fatakuna manuman mahsura." Jangan kamu jerikan tangan kamu itu berikat di lehermu. Ya. Maksudnya sama sekali enggak perlu dia keluarkan basil. Tapi jangan pula kamu jadikan tanganmu terhampar begitu sangat luasnya. Ia ya, terhampar dengan sangat luasnya. Yang diperintah adalah pertengahan. Diperintah pertengahan. Kerana itu di ayat yang lain dia disebut bersifat kaum minalulugina idah al-fakruh lamius ribu walamnya katuru wajana mina dalikah Mereka kalau membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir tapi pertengahan antara keduanya pertengahan antara keduanya Allah Subhanahu wa ya. taala berfirman li yunfit min sa'atihi wa man qadra alayhi rizquhu falyunfit min ma orang yang punya datang dia berinfak sesuai dengan kelapangannya tapi orang yang agak sempit rezekinya dia berinfak secukupnya apa yang Allah berikan kepadanya ya nah, ini pertengahan ya Pertengahan. Adapun kalau berlebihan. Ah, ini adalah yang berbahaya. Karena ini dikatakan. Di dalam Al-Quran. Kanna innal insana layatawa. Ar-ra'ah ustaglanan. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya manusia itu melampaui batas. Apabila dia merasa dirinya. Bergeliman dengan kecukupan. Ia. Al-Ibu Rabia Talib. R.A. Masa beliau menjadi khalifah. Ya pernah ditemur. Kenapa khalifah pakaiannya Kenapa khalifah pakaiannya sederhana. Ya. maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Hua adalah doa yang wa ajaluh ayub tada bi al-Muslimin." Kata beliau pakaianku ini lebih jauh dari kesombongan, menjauhkan saya dari kesombongan, dan lebih pantas diikuti oleh seorang Muslim. Ya. Lebih pantas diikuti oleh seorang Muslim. Baik, maka demikianlah dari sikap pertama beliau digambarkan oleh Rasulullah SAW diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, dan ini yang berjalan di dalam kehidupan Rasulullah para sahabat dan orang-orang yang salih Maka seorang pertengahan di dalam segala hal ya. dan disebutkan di sini pada kefakiran dan kecukupan bukan artinya pertengahan pada itu saja tapi di dua hal kadang banyak orang yang berlebihan pada makanya dikhususkan di situ penyebutan dan seorang ketiga pertengahan pada dua hal ini Maknanya adalah sebab yang menyelamatkannya. Iya, adalah sebab yang menyelamatkannya. Baik, kemudian setelah itu dikecamtuan doa dikatakan di dalam hadis, dalam kecamtuan hadis, wasalu kamil la yasat dan saya mohon kepada m y ya allah sedihatan yang tidak pernah sirna. Iya, dari doa yang agung permintaan yang sangat diperlukan oleh seorang hamba yang mohon kenikmatan yang tidak ada sirnanya bukan kenikmatan yang sementara apalagi kenikmatan yang nanti di akhirat dia diharamkan darinya diberikan dunia di dunia tetapi di akhirat dia tidak mendapatkannya lagi diganti dengan adab waliyullah tapi seorang hamba memohon kepada rabb kenikmatan yang tidak ada sirnanya. Kenikmatan apa ga ini? Tiada lain kecuali kenikmatan akhirat. Allah Subhanahu berfirman, "Ma indakum yafni wa ma indallahi baqaa." Apa yang berada di sisi kalian itu akan sirna. Dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan Allah menjelaskan bagaimana penduduk surga itu, rezeki mereka Inna hada larizqan ma lahu min naqad inna hada larizqan kamilu dibrikan bidunya rizqihi tidak ada habisnya tidak akan sirna ya dan Allah firman kunu hada'an wadidha madanam fi dalam surga dan sedihannya terus menerus kekal ya dan Allah SWT wa ta'ala firman yubashiru rabbuhum birihlatil munh wa ridwanin wa jannatin lahum fiha la'ayun muqimah ramayka Allah subhanahu wa ta'ala memberi bergembira kepada mereka dengan rahmat darinya keriduan dan sorga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal abadi kenikmatan yang mungkin iya, itulah kenikmatan yang kekal iya baik, maka inilah kenikmatan yang dimohon oleh seorang hamba adapun kenikmatan dunia itu sementara tidak yang kekal walaupun dia merasa nikmat dengannya di dunia maka apabila datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa segala kenikmatannya di dunia tidak bisa melindunginya tidak bisa melindunginya Allah Subhanahu wa ta berfirman apa ra'ayta alladzina hum ja'a allati yaduun ma azana anhum ma an kanu yamtaaun tidakkan kamu melihat iya andai kata kami berikan kesenangan kepada mereka bertahun-tahun Kemudian kepada mereka Janji yang telah dijanjikan terhadap mereka ya, Siksaan yang menimpa Maka segala kenikmatan itu Tidak akan bermanfaat Untuk mereka Tidak akan bermanfaat Untuk mereka Maka ini kenikmatan yang kita mohon ya, Kenikmatan kekal abadi di akhirat Tidak ada sirnanya Dan kata Ibn Raja Ada kenikmatan yang lain Juga kenikmatan hakiki Ini eh. Nah ini di antara sikih yang indah yang harus kita pahami, yaitu kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah, kenikmatan dalam berzikir kepadanya, kenikmatan dalam cinta kepada Allah, kenikmatan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan rindu berjumpa dengannya. Ini juga adalah kenikmatan. Sebab dia kerimbatan di dunia Untuk orang-orang yang saleh Dan akan bersambang kerimbatannya sehingga hari Akhirat kelah Mereka dibalas dengan surga dan kebaikan Ia Dibalas dengan surga dan kebaikan Kerana itulah Kata Abu Sulaiman ad darani Rahimahullah Ia Ahlul Lail Ahli di leleng, aladu, dari ahli Allah di leluhur. Ahli malam hari, mereka lebih lezat daripada orang yang bersendagurau di dalam kesia-siaannya. Kata Bussuliman, 'Lailan lailu, ma'ahbatil baqiah di dunia.' Arti kata bukan kerana malam hari, saya tidak suka hidup di dunia. Dia cinta, merasa itulah kenikmatannya dengan dia beribadah kepada rabb di malam hari, bermunajat kepadanya, bersimpuh kepadanya. Kata mulai ada yang lalu di hati, اوقات Dan Abu Sulaiman kadang berlalu, kadang dia kadang berlalu pada hati itu ada waktu-waktu dia tertawa dengan sangat gembiranya. Tertawa dengan sangat gembiranya. Ya, Keribatan pada ketaatan, zikir pada ilmu, mempelajari ilmu. Ya. Cinta kepada Allah ini luar biasa Sampai kata Ibrahim bin Adham Dan disebutkan juga dari Sebagian asalat as yang lainnya Lalu ya'lamul muluh Wa abun'a'ul muluh Ma nahnu fihi Lajaladuna alihi disayuh Andi kata raja-raja Dan anak-anak raja Mengetahui apa yang Mengetahui kiri imbatan yang kami berada di dalamnya Maka mereka pasti Akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya Mencambuk kita Dengan pedang-pedangnya Makanya iklimatan didapatkan oleh orang yang mengetahui hakikat dari ibadah itu. Dia punya dari ilmu agama, gemar mempelajari ilmu, yang menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Menunjukkan kepadanya hal-hal yang dicintai oleh Allah. Sehingga dia beramal dengannya. Dan Allah membuat hidupnya menjadi hidup yang indah. Ia. Kudang berikutnya yang dimohon di dalam doa, kata Ammar bin Yasir dalam perantian doa yang dia sampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Wa asaluka Qurra ta'irin, la tangkapai dan saya mohon kepadamu ya Allah, penyucut mata yang tidak pernah terputus, penyucut mata yang tidak pernah terputus. Ya Qurra ta'irin yang namanya Qurra ta'irin penyucut mata itu. Ya kalau apa namanya, ada yang terputus dan ada yang tidak terputus. Ia. Ada yang terus-menerus kesenangannya, kebahagiaannya, kelezatannya. Dan ada yang hanya sementara. Ada yang hanya sementara. Dan dimalui bahawa, Ia. Kurratu A'ini, Ini disebutkan dari kenikmatannya penduduk surga. Fala ta'alamu nafsin, ma'ukhpialahum min kurrati a'in. Tidaklah seorang jiwa yang mengetahui atau disembunyikan baginya Dari penyujud mata Iya Dari penyujud mata Adapun dunia itu terputus Terputus oleh Al-Maut dal al maut adalah apa? Pemutus segala Kenikmatan Iya Pemutus segala kenikmatan Demikian pula Pemutus segala hal-hal yang lainnya yang sementara di dunia, walaupun dia sejuk matanya, misalnya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan apa namanya eh, dengan hartanya atau sesuatu yang Allah berikan kepadanya maka itu ada hal, ada batasannya, ada akhirnya berbeda dengan kemimpatan di akhirat, demikian pula dari ketaatan-ketaatan ada hal yang merupakan kurratu'ai iya ada hal yang besar, kuratu aini penyujuk mata. Raitu Rasulullah SAW bersabda, "Wajinat salat kuratu aini." Dan telah dijadikan salat itu adalah penyujuk mataku. Iya penyujuk mataku. Maka seorang ketika memohon kepada Allah diberi penyujuk mata yang tidak pernah terputus. Ia terdapat keindahan yang lain. Ia sekarang di dunia ini. Anak-anaknya menjadi penyuk matanya Isterinya adalah penyuk matanya Bagi istri suaminya, suaminya adalah penyuk matanya Rumahnya adalah hal yang menyinjukkan matanya Tapi namanya dunia terputus Maka dia memohon kepada Allah Sebagaimana disejukkan matanya dengan nikmat dunia ini Itu tidak diputuskan oleh Allah untuknya di hari kiamat nanti Tidak diputuskan untuknya di hari kiamat nanti maka dia memohon kepada Allah diberikan kurrata a'ayun atau kurrata a'ayun yang tidak terputus iya kemudian dikelanjutan doa wa as'alukan rida ba'dal qaba' dan saya memohon kepada Allah rida setelah adanya keputusan rida di dalam menerima takdir iya dan rida terhadap ketentuan Allah ini kedudukan yang agung kedudukan yang agung siapa yang mendapat ridha pasti Allah akan ridha dia. Karena Allah berfirman kepada para sahabat tentang sahabat radhiyallahu anhum, "Wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya tanabur ridha wa man saqata tanabur Siapa yang ridha maka kuntusni ridha dari Allah." Dan siapa yang marah, murka, tidak riba terhadap ketentuan Maka untuknya kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya Riza ini kedudukannya yang sangat tinggi Dia jenjangnya di atas derajat kesabaran Di atas derajat kesabaran Sebab sabar itu masih ada gejolak-gejolak dalam jiwa Dengan kesabaran dia tahan gejolak itu tapi kalau orang tidak ada di diterima. Semua dari ketentuan Allah SWT. Dan itu adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Sebagai ulama menafsirkan ayat, Man amir salihan min bakaril aw unsa wa huwa mu'min falunuh hiyanlahu hayatan tayyida. Barang siapa yang beramal salih, dari laki-laki maupun perempuan. Dan dia adalah seorang mu'min, maka sungguh kami akan memberikan kepada ayat, kehidupan yang tayyiban kehidupan yang baik kata sebagian masalah kehidupan yang baik ini adalah al-rida wal-qana'ah rida dan qana'ah terhadap umperian Allah subhanahu wa ta'ala kata Abdul Wahid kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah al-rida wa jannatul dunya wa mustarahul abidi rida itu adalah bintu Allah yang terbesar sorganya dunia dan tempat peristirahatannya orang-orang yang beribadah ya. sewaktu yang beribadah ini dia senang seakan-akan dia berada di dalam sorga di kondisi apapun ada kecukupan, ada kekurangan ya. di atas suatu uh, keselamatan atau di atas suatu ujian semuanya dia rindah terhadap ketentuan Allah maka dia tahu bahawa pada nikmat ketika dia bersyukur, dia dapat kebaikan ketika dia bersabar dia dapat kebaikan dia rida akan seluruh hal tersebut dia akan membuatnya tenang Ia. akan membuatnya satan akan berada di dalam sorga suatu peristirahatan yang sangat indah bagi dirinya nah, baik Maka dari kandungan doa yang sangat agung ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa as'alukar rida ba'dal Qada'. Dan saya memohon kepada ya Allah Rila terhadap ketentuanmu Terhadap takdirmu Kudian dikelanjutan doa Ya Yang dibinta Dan saya memohon kepadamu Kesujitan hidup setelah kematian ya, Ini yang terdapat di dalam doa ini peringatan bahawa kematian pasti akan datang dan terdapat buah peringatan bahawa yang namanya kesejukan hidup itu bukan di dunia, bukan di dunia. Sebab kesejukan hidup yang hakiki dan yang dicari adalah setelah kematian. Adalah setelah kematian. Yang namanya kehidupan kalau belum mati, ya maka kehidupannya itu tidak kekal banyak prahara di dalamnya. Tetapi kalau setelah kematian, ah itulah yang tetap baginya, tidak berubah lagi. Ya, yang tetap baginya tidak berubah. Maka hendaknya dia mohon kepada Allah kesucian hidup setelah kematian. Ya, kesucian hidup setelah kematian. Baik. Karena terkata sebagian asal, as rahimahumullah, ada dua hal yang kalau saya ingat. Membuat saya terputus dari kelezatan dunia Yang pertama Kalau saya melihat kematian Yang menghancurkan segala sesuatu Iya Kemudian yang kedua Kalau saya mengingat bagaimana saya berdiri Bagaimana kira-kira kalau saya berdiri Di depan Allah SWT Iya Kerana itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya Yang selalu mereka dambakan Adalah kehidupan akhirat Di segala keadaan itu tujuan hidupnya pikiran mereka pikiran mereka sampai dalam kondisi mereka kerja pun subhanallah itu yang mereka pikir ketika para sahabat tadi dan para sahabat menjadi parit di parar khondak dalam keadaan mereka menggali bekerja ya biasanya orang-orang kalau bekerja begitu mereka membaca kalimat-kalimat yang diulangi ulangi ya maka apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat Allahumma la aysha illa al asyirah Fassir lil ansari wal muhajirah Ya Allah tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan asyirah Ampunulah kaum muhajirin Ampunulah Orang-orang al-ansar dan kaum muhajirin Iya Dan diantara hal yang menakjubkan Para sahabat dari kalangan al-ansar R.A Ketiga Ketiga Nabi saw membagi pembagian biasanya kalau ada harta kaum Muslimin datang kepada Nabi langsung beliau bagi. Bahwasanya Nabi hanya memberikan kepada kaum muhajirin dan orang-orang baru masuk Islam. Orang-orang lansor tidak diberi pembagian. Maka datanglah orang-orang lansor kepada Nabi saw ingin meminta hak mereka dari pembagian harta golongan atau harta yang sampai kepada Nabi. Ya, begitu nabi melihat mereka, nabi berkata, mintalah kalian, saya akan beri. Ya, tadinya datang, masya Allah, ingin minta harta, tapi tawaran nabi, kalau terbuka umum, mintalah kalian, saya akan beri. Ya, kalimat terbuka untuk semuanya. Hilang tadi datang ingin cari dunia, mereka berkata kepada ya rasulullah, mohonkan ampun untuk kami. Subhanallah Lalu kehidupan asurat yang dia lakukan, supaya Nabi Mintalah lah, akan diberi. Ya, ini kesempatan. Jangan cari dunia, minta lebih daripada dunia. Mohon diampunkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahu Maktubil Anshar, waladunail Anshar, waladunail adunail Anshar. Ya Allah ampunilah kaum al Anshar, ampuni anak-anak kaum Anshar, dan ampuni anak-anak anak kaum Anshar. Tiga keturunan di doa oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Nah itulah kehidupan para sahabat yang mengerti Arti dari dunia itu Dan apa hakikat dari dunia Ada apa yang dicari di dunia ini Ia. Mereka kalau berbicara tentang harta Itu pembicaraan adalah hal yang Berjalan begitu saja Sebagai orang yang hidup biasa Ya kadang ada hal yang perlu Dia perlukan di dalam dunia Tapi kalau dihadapkan pada hakikinya dihadapkan pada kondisinya maka kelihatan hakikat yang mendominasi di dalam jiwa mereka bahawa mereka lebih cinta kepada apa? cinta kepada akhirat Ya kerana itu Nabi dan para sahabatnya dunia itu di mereka tapi tidak masuk ke dalam hati mereka tidak masuk ke dalam hati mereka kemudian setelah itu dari kelanjutan doa dan ini di antara pokok-pokok keindahan doa ini ya وأسألك لي وأسألك إلى وجهك. نشههمه kepada kepada مولى الله. فلبان ممانده وجهه. والشوق إلى لقائك، للكرندوان، untuk berjumpa denganmu في غير براءه مضله ولا فتنه مضله، tanpa ada bahaya yang membahayakan، dan fitnah yang menyesatkan. إيه. لو Baru doa yang agung. Saya memohon kepada Allah kelezatan memandang kepada kepala wajahnya. Ia, suatu inilah nikmat yang paling besar di akhirat nanti. Ketika tujuh surga sudah masuk ke dalam surga, maka ada yang memeriahkan. Ia, maka ada penumbuhan. Dari Allah subhanahuwataala daripada penumbuhan. Ia, Inna lakum Inna Allahi ma'iran yuridain yunjiza ummuhu. Maka pengumuman ini orang yang mengumumkan ini berkata sesungguhnya kalian punya janji di sisi Allah atau Allah memberikan janji untuk kalian Allah hendak menunaikan janjiya untuk kalian sekarang. Ini. Maka penduduk surga berkata alam tu bayat ujuhana, watasakil mawazinana, alam tu besin lajana, watasih, watasih zihma alimna, ya Allah berikan kita lima titik kan wajah kami. Engkau telah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kami Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga Kami dijauhkan dari neraka Apalagi nikmat yang lebih besar daripada itu Ya Subhanallah kerimatan surga Kalau diketahui di di Ya Bagaimana di dalamnya Sesuatu yang tidak terlukis Ya Sampai nabi SAW pernah berdiri Di atas sebuah mimbar Satan akan ingin mengambil sesuatu dan setelah itu beliau ceritakan Tapi dia, jadi beliau ambil Setelah itu beliau ceritakan bahawa tadi Ditampakkan kepada aku sorga dan neraka Begitu melihat lihat sorga Ingin saya petik ranting dari sorga itu ya. Tapi saya urungkan niatku so, Kalau saya petik Kemudian kalian mencium baunya sorga Kalian tidak suka lagi hidup di dunia Hilang selera kalian Hidup di dunia Bila dari sorga kalau mengintip ke dunia Maka cahaya keelokannya Akan menerai Antara langit dan bumi, antara langit dan bumi, iya. Maka nikmatnya sangat besar. tiba-tiba diumumkan bahawa ada janji Allah lagi untuk kalian. Iden Allah tunjukkan, Allah berikan kepada kalian wahyu penduduk sorga, iya. Apalagi kenikmatan ini. Maka disingkat lahir, disingkat lahirai, tawandurul ayyihi. Maka mereka pun melihat kepada wajah Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Pula Allah di bumi Allah, mana Wa Ahabbi Ilyhi, mana yang taubat dari Allah shalallahu Alaihi Wa Ahabbi Ilyhi, nazar Ilyhi. Kata mana di Allah, tidaklah Allah memerli mereka, Suatu pemberian yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kenikmatan yang paling besar di alam surga. Beginilah pandangan yang disebut dalam Al Quran, 'Lil na ahsanu Al-Khusna wa Ziyana. Bagi orang yang berbuat baik, dia mendapatkan surga Al-Khusna dan mendapatkan tambahan. Dan tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia. Makanya ini badan yang paling besar. Kita mohon di akhir solat kita. Setiap solat dianjurkan untuk membacanya. Agar supaya kita memperolehnya. Ia. Semang untuk hal tersebut. Ditambah lagi wasyokah ila luqaitu dan perinduan untuk berjumpa denganmu iya seorang yang cinta kepada ropnya itu rindu berjumpa dengan dia dan umumnya seperti itu kehidupan di dunia ini biasanya <coughs> manusia kalau cinta kepada seorang, dia senang berjumpa dengan dia iya maka seorang hamba yang benar kecintaannya kepada ropnya dia senang berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala cinta untuk berjumpa dengannya maka perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang paling membahagiakannya inilah yang paling dia inginkan iya hanya saja kata para ulama bahawa kerinduan berjumpa kepada Allah orang yang rindu berjumpa kepada Allah itu ada dua tingkatan ada dua tingkatan iya tingkatan yang pertama ada yang kerinduan kerinduannya ingin berjumpa kepada Allah membuat dia gelisah iya Membuat dia gelisah. Dan kadang dia kurang bersabar. ingin segera berjumpa. ingin segera berjumpa. Ini berajak yang tinggi. Tapi masih ada kegelisahan. Khawatir tidak berjumpa. Ya, ya? Dan itu lebih baik daripada orang yang tidak ada kerinduan sama sekali. Tidak pernah memikirkannya. Ya. Dan berajak yang kedua. Kata berajak rahimahullah. Adalah orang yang ingin rindu berjumpa kepada Allah. Ya. Tapi dia tenang maknima dengan kerinduannya tersebut dia bahagia dengan kerinduannya tersebut tenang hati-hatinya menunjukkan kedekatannya kepada rohnya sehingga kehidupannya ini, orang yang seperti ini ini derajatnya yang paling tinggi sebab mereka mendapatkan kelezatan dalam bermunajat kepada rohnya di dalam beribadah, di dalam ketaatan di dalam mempelajari agamanya dan mereka mendapatkan kehidupannya dengan kecintaan yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu kepadanya setan akan berada dalam sebuah kenikmatan yang abadi iya dalam kenikmatan yang abadi maka inilah dari keindahan orang yang cinta rindu kepada Allah Subhanahu SWT kemudian di akhir dari dia ini Allahumma zayyinna bizinatul iman wa ja'alla kunatan muhtadid ya Allah ya sinatamin dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi hidayah dan mendapat hidayah. Ya, iman itu qaul wal amal wal niyyah, ucapan, amalan dan niat, keyakinan. Ya, maka hiasan ucapan, ya ucapan ada hiasannya, amalan ada hiasannya dan niat ada hiasannya. Ada hiasannya. Ya, maka hiasan hati dia mewujudkan amalan-amalan hati, keimanan yang terkait dengan amalan hati. Hiasan lisani dengan ucapan-ucapan yang terkait dengan keimanan, amar ma'ruf nahi munkar, bertutur kata yang baik dan sebagainya. Dan, dan hiasan anggota tubuh adalah menghiasinya dengan amalan keimanan yang berupa membantu orang menyingkirkan gangguan dan sebagainya. Ya, dan semua itu dihitung sebagai kiasan. Allah Subhanahu wa telah berfirman, "Walidat taqwa baligha khair." Dan pakaian ketakwaan itu yang paling baik. Pakaian ketakwa itu yang paling baik. Kemudian kita yang supaya dijadikan sehidatan muhtadir. Orang yang memberi hidayah, menjadikan manusia menjadi sebab manusia mendapat hidayah. Sebab kita akan menjadi sebab manusia mendapat hidayah luar biasa. Rasulullah bersabda naliyahdi yallahu dika raguna miwafidan sayurun nata min humrinna Andi kata Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan kerana kamu, maka kita yang baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta-unta merah ini kidayah untuk lambang Harta orang Arab yang paling berharga. Maksudnya kalau engkau menjadi seorang mendapat hidayah, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Daripada dunia dan segala isinya. Maka dari sebab keberkahan seorang hamba, dia menjadi manusia yang dengannya orang-orang mendapat hidayah. Apakah dengan cara dia mengajarkan ilmu, mengajak orang mempelajari ilmu, Menonton manusia kepada hidayah Atau memfas memfasilitasi manusia Untuk mendapat hidayah Itu semuanya dari sebab-sebab Dia menjadi orang yang mendapat hidayah Itu yang ditafsirkan di dalam Ucapan Nabi Isa AS Saya dijadikan sebagai orang yang berberkah Dimanapun saya berada Kata sebagian as-salaf Saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada Yaitu sebagai mu'alliman dil khayur Orang yang mengajarkan kebaikan Sebab dia dimanapun berada bisa Menjadi berkah untuk manusia Ini yang telah membahas tadi Selalu mendapat hidayah Kita bermohon kepada Allah Supaya selalu diberi hidayah ditunjuki jalan-jalan hidayah Dibukakan pintu-pintu hidayah Dan sebuah ketahatan Kita dibukakan lagi pintu ketahatan yang lainnya Dan sebuah ketahatan kita dijaga istiqamah diatasnya Dan itu semuanya adalah pintu-pintu hidayah Yang semuanya tergabung Di dalam permohonan kita Dalam sehari dan semalam Pada sedikit 17 kali kita memohonnya Eh di rastiratan mustatib Ya Allah berilah kami hidayah Menuju kepada asyirah al mustaqim Baik ini kandungan ringkas dari doa yang agung ini Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin Dan semoga menjadi bekal yang baik Untuk kita semua ya. Dan semoga doanya Bisa dihafal ya dan diamalkan ya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan Ada manfaatnya untuk seluruh hadirin Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبلحمد لله